Puțin. O vino fluture, te lasă pe brațul meu stămit, Întindeți, aripa frumoasă, fii bunul meu venit. Strămută-mi gândul între alte părți, strecoară l pe sub tulpin ca să-l întorc apoi pe cărți, Nins cum și tu vii de lumini, Cu trupul tău de catifea face tremură de fin. Cei nu de ochii de cafea Din genele ilincei. În casa toamnei nu te vezi de mic și de uitat, Dar toate florile-nrivezi să aștern câte un pat Și toate frunzele te cer să-ți lege lin somnul, Știind că leagănă spre cer în sânul tău predomnul. O, du-te, fluture, din nou, Luminile te cheamă, dar, prin al liniște ecou, fii băgător de seamă, o mierlă își poartă pe sub tei un ciocșo gusă adâncă. Domnul e prins și în sânul ei și la te mănânca.